червону, зелену та білу. Італійці обступили земляка, що тримав у руках тюбики з фарбами, і, вичевивши їх на три пальці, одним рухом малював на щоках та лобах охочих італійський триколор. Це було якось дуже по-дитячому. Черга до художника, нетерплячка задніх і щасливі очі розфарбованих. До речі, а може хтось із них – наш гонець? припустив Степан. Уляна продовжувала вдивлятися у обличчя фанів. Ні, врешті покрутила вона головою. На фото він чистий ботан, чи, як зараз кажуть, задрот. Окуляри, коротка стрижечка, поголений. Я взагалі здивувалася, що він уболівальник. Уболівальники бувають різні. Бувають отакі, а бувають і задроти, бо футбол, гра мільйонів, філософський зауважив Степан. «Може, ти його набереш?» «Так, там же треба англійською. Ти набери, а я поговорю». «От уже ці чоловіки! Бодай дрібничку, а перекласти на жінку – святе!» Коли у трубці почулися гудки, десь недалеко телефон заспівав італійську арію, і один з розмальованих четвірки потягнувся до кишені. «Чао!» – почулося у трубці. Уляна недовірливо дивилася на італійського фана у перуці. Але сумнівів не було. Говорив саме він. Вона помахала рукою, і чоловік одразу відповів радісним помахом. — Оце так задрот! — хихотнув Степан. — Банджорно! — італієць вже був поруч і посміхався. «Хай — Хай! — простягнув руку для вітання Степан. І тут Уляна впізнала обличчя з фото, присланого б'янкою. Відсутність окулярів, перука та малюнки на щоках перетворили замученого ботана на веселого й активного уболівальника. Цікаво, скільки з тих, що шаленіють та б'ються на стадіонах, вдома перетворюються на тихих відмінників. Поки чоловіки його моніли про щось міжнародною, але незрозумілою їй англійською, Уляна дістала і сумки вишиванку, яку купила на подарунок родичці а також пляшку перцівки, яку підібрав Степан для гостя. It's фо Б'янка!» – простягнула вона перший сувенір, а за ним і другий. «А ітс фою!» – «Белісіму!» – вигукнув хлопець. У своєму придуркуватому прикиді він виглядав ще молодшим, ніж на фото. Як відповідь, він витяг з наплічної сумки заклеєний скотчем пакунок. «Трасмісйоне! Сувенір!» Грація, напрочуд швидко, знайшлася Уляна і сама собі здивувалася. Передача була невеликою, і Уляна розгубилася, не знаючи, чи вилять правила європейської вічливості відкрити пакунок і тут таки подякувати, а чи так не роблять, коли подарунок передано через треті руки. Врешті вона обрала компромісний варіант – не стала ховати пакунка, а просто залишила його у руках. А тим часом чоловіки завершили спілкування і попрощалися. «Форса, Італія!» – стиснув кулака Степан. «Чао, Україна!» – помахав рукою оболівальник. «Сьогодні оболіватиму за італійців!» – підсумував Степан. «Чого це?» – не зрозуміла Уляна. Взагалі-то він досить байдуже ставився до чемпіонату, навіть частенько бурчав, що країні такі розваги не по кишені, і що це лише прикриття для розкрадання бюджету. Тому що іспанці неправильно вимовляють нашу назву, кажуть «Укранія», а італійці правильно, мабуть, тому, що воювали у нас. Може, ще й приїдеш сюди матч дивитися? Сюди? Степан скривився. «Тут погано пахне, бо тут сер Елтон Джон, і з ним весь наш корабель уродів у віп-секторі. Це довго не вивітриться». За день до фіналу у фан-зоні дійсно зібралася уся українська привладна еліта послухати, як писали сера Елтона Джона, а до того ще й квін, адже організатори чемпіонату гуляли по-багатому. В результаті весь інтернет пістрявів фотокартками господарів життя. Усіх цих посадовців-урядовців з блатними повадками та депутатів-шісток, яких допускали до барського столу лише за сумлінне виконання брудної роботи, багаторуке голосування у раді та безсоромну брехню у проплачених ток-шоу. Картину довершувала жіноча половина еліти – з нерухомими від ботоксу обличчями та обвислими від постійних дієт, але напханими натомість силіконом тіли самі. Іноді складалося враження, що господарів життя підбирала спеціальна кастингова агенція, що спеціалізується на фільмах жахів або трешевих пародіях. Масштаб лиха і справді важко було переоцінити. Двічі несудимий президент Обмовки і конфузи якого усі ці Йолки, Анни Ахметови, Гулаки, Артемовські вже не просто складали конкуренцію анекдотам, але й витіснили їх на узбіччя. Прем'єр-міністр – лінгвістичний дегенерат з його Азарівкою, прошарком кровосісів бюджетних коштів та закликом «Не скігліть!» А брать лопату і корміть сім'ю. Міністр культури Скрипаль, найвідомішим номером якого була гра на скрипці затиснутим між ногами смичком, бездітний з педрастичним душком міністр освіти, координатор-диригент депутатської більшості у раді, якому навіть всеїдні та продажні українські журналісти оголосили бойкот за постійну брехню. А між цими зірками Бандюган. Та бандюгані. І українці все це терплять так само, як і завжди терпіли століттями. Такий народ зате пишається тим, що на Майдані співав сам сер Елтон Джон, або ж як це влучно сформулював Степан, просто сер Елтон Джон. Однак пакунок з Італії не давав Уляні спокою, і перед тим як залишити футбольну божевільню. Вона взялася відривати прозорий скотч. Звісно, це треба було б зробити вдома, за допомогою ножиць. Але яка жінка дочекалась би і не вмерла від цікавості? Після кількох спроб і за допомоги грубої чоловічої сили передачу вдалося таки звільнити від обгорток. Дивно, а може й не дивно, що вона один в один повторювала те, що Уляна зібрала навзаєм пляшка Аграппи для чоловіка, блузка з мереженим комірцем та лейблом Бурану для жінки, але на додачу там лежав прозорий пакуночок зі жменькою темно-сірого порошку. А це що? – здивувався Степан. «Земля, – пояснила Уляна, – земля з могили італійського Степана Шагути для бабусі. Я попросила. А раптом це її чоловік. Цікаво, як теперішні події відбуваються у дитячій свідомості, коли з вулиць, стадіонів і інтернету потужно звучить «Спасибі жителям Донбаса за президента Підераса. У 90-ті приятель Уляниного шефа жив на Хрещатику, то казав, що першим словом його сина стало не мама і навіть не тато, а ганьба. Те, що лунало за вікнами мало не цілодобово. Під час наступної революції Уляна була вагітною, тож ще не могла на власному досвіді оцінити її вплив на молодше покоління. Але сусідська зі старої квартири Соломійка ще довго на будь-які прапори говорила роздільно, немовби скандуючи, Юсіка, і зворушливо піднімала кулачок угору, тому що тоді їй було три рочки. Вік найактивнішого засвоєння нових слів. Нинішні малюки, певно, будуть скандувати про президента-підараса, якщо не щось гірше. Затворення гасел наразі взялися футбольні фанати, і це виглядало загрозливо. Уляна йшла вгору вулицею Грушевського. Вірніше, не йшла, а протискалася крізь щільний натовп. Бо там вирував протест проти мовного закону, який проштовхували у Верховній Раді. Протест не перший і, певно, не останній. Але якщо раніше купка протестантів зазвичай уміщалася на тротуарі, то сьогодні вже на півкварталу перекрили вулицю. Трохи вище на перехресті височив чорний мікроавтобус із настеленим на даху дерев'яним майданчиком, імпровізованою пересумною сценою. З неї палки промовці обурено щось вигукували. Але що саме, загуману натовпу розібрати було неможливо. Звісно, це вам не Елтон Джон, тут апаратура слабша. А проте, подякув жителям Донбаса, натовп підхоплював гучно і одностайно. Але звідки у Києві раптом взялося стільки активних захисників української мови? Уляна з дитинства говорила у родині українською, хоч і навчалася у російській школі, бо інших просто не було. Маючи загострене відчуття справедливості, вона з ентузіазмом сприйняла кволенькі спроби українізації у перші роки незалежності. І залюбки перейшла виключно на державну мову не тільки у родині, а й скрізь – на роботі, з друзями, на вулиці. Теперішня атака влади на мовному фронті для неї була болючою не тільки особисто. Адже працюючи юристом, Уляна добре розуміла, що буде, коли у державній сфері будуть панувати кілька мов. Тут із однією не розберешся у деяких законах. Кожна кома може змінити зміст, а якщо додати ще й переклади. Як полюбляв казати професор кафедри конституційного права, це буде не країна, а купа дров. Однак сьогодні Уляна прийшла сюди не для того, щоб висловити протест. Вона була зайнятою людиною і не витрачала часу на марні справи, а будь-які протестні акції у цій державі були справою марною. От і зараз. На вулиці кричали, а за стінами ради затверджували мовну шизофренію. Улянина мандрівка насправді мала на меті забрати документи в офісі одного з народних депутатів, бо шеф останнім часом поглиблював знайомства серед вищих ешелонів влади. Марно спробувавши дістатися місця зустрічі машиною, вона врешті кинула її у провулку біля музею та попхалася бруківкою крізь натовп нагору. Це не було такою вже важкою справою, бо інтелігентні захисники мови вічливо розступалися на перше прохання – Однак, поки дісталася огорожі ради, кількість таких прохань перейшла усі можливі межі. І тут на Уляну чекав сюрприз. З'ясувалося, що мітинг біля автобуса-сцени впирався у щільні шереги міліції зі щитами та кийками. На дальньому фланзі йшла навіть відверта штурханина. Якісь відчайдухи намагалися все-таки прорватися нагору. Мені до Верховної Ради, розгублено звернулася Уляна, до щитів, що ховали за собою стражів порядку. Один з них без слів махнув рукою у шоломі вбік. бік. Уляна слухняно примістилася вздовж шереги. Мені до Верховної Ради, повторила вона, коли дісталася краю вулиці. Людина у цивільному, що стояла поза лавою, скомандувала «Пропустіть». І щити розступилися саме настільки, щоб між ними змогло протиснутися худорляве Улянине тіло. За спиною лава негайно зімкнулася. Уляна озирнулася. Лише позавчора тут мирно тинялися у очікуванні фіналу Євро розмальовані іспанські та італійські фани. А тепер вулиця мала вигляд як мінімум загрозливий. Проте, як виявилося, справжня загроза була попереду. За спиною міліціонерів купчилися коротко стрижені спортивного вигляду молодики у цивільному, що їх у Києві називають гопниками. Деякі тримали в руках пошарпані пластикові пляшки з водою, а дехто вже навіть примірявся кинути свій не такий вже й безневинний снаряд у бік демонстрантів. Міліцейська лава стояла спиною до цього контингенту, неначе не їх вони мали б насправді виловлювати. А за кількасот метрів біля Маріїнського парку виднілася завішана синьо-білими плакатами сцена, з якої линули радянські пісні. Сцена поки що була порожньою, але попід нею курили кубки звезених з усіх усюд демонстрантів. Вони захищали російську мову. Поки видзвонювала помічницю депутата та чекала на документи, Уляна уважно вивчала новітніх захисників. І від результатів цього вивчення її похолола спина. Це вже не були істеричні бабусі чи дідусі або ж апатичні студенти, як на звичайних провладних акціях. Демонстранти біля сцени, судячи з вигляду, доводилися рідними братами-гопникам, які купчилися,